Якщо мене впіймають, випити вже не дадуть, горілка пропаде. А тепер спати. Сон треба плекати, треба вміти прикликати його, поселити в собі, заколисати, загойдати. Треба не думати про те, де ти є, що з тобою може статися, що робити сьогодні, завтра. Треба отако стати на дурній скелі і стрибнути в воду. Але вода замерзла, внизу синіє тільки невелика ополонка, в ту ополонку треба влучити, інакше розіб'ється облід. Пукавка стрибнув і випірнув, і реготє, а я стрибати не хочу, я спускаюсь вниз крутою стежкою, ні, не стежкою, а камінними сходами» котрі ведуть у широкі заслані килимом сіни, а далі в залу з терасою, під якою кілька ставків шумовинням випадають один з одного. В залі семеро валетенських дзеркал поміж вікон, так що не розбереш, де вікно, а де церкало, бо вікна зачиняються дзеркальними віконницями, схованими в стінах. Тисяча свічок заливає залу червоним світлом. На хорах Музики, граючись веселе, а в залі тільки один чоловік, чоловік-бочка, здоровенна туша з червоною пикою, у якої один вуз чорний, а другий білий. «Та це ж пан Каштален ходорович. Він тримає у руках велетенський келих. І пан Дворецький Рославич наповнює той келих вином, виливає туди шосту пляшку. Пан Костелян випиває за один перехилець по п'ять пляшок. Мені цікаво, тлінненьке подужаєш шість. Але нараз за білої колони виходить мій батько і каже А ти чого тут та ще голий? Ти знаєш, де твоє місце? Аж тепер я помічаю що стаю голісінький, мені стає невимовно соромно перед батьком і бере досада, що він не дав мені додивитися, чи подужує пан Каштелян сім пляшок. Дворецький вже виливає сьому. Досада ще й через те, що батько появився тут, адже я знаю, що він давно помер. Знаю, що помер, а він, говорить, зі мною живий. Два роки після своєї смерті він щоночі приходив до мене, а тоді перестав. І ось прийшов знову і проганяє мене з цієї зали. «Ти знаєш, де твоє місце?» Та вже ж я знаю, в кареті, спиною до кучера, тримаю в руках панового спиптя з цитюном та набиваю люльку і припалюю її. Мушу видобути вогонь за будь-якої погоди в дощі, вітер, мряку та шквирю і подати розкорену люльку панові. Старий пан виїздить часто, мандрує далеко, він замолодо любив банкети в палаці, вони були бучні й тривали по кілька днів. Завтра не наше, наше сьогодні, але на старість їжа та питво перестали смакувати йому вдома, смакують тільки в дорозі, на полюванні, де він наказує розбити стан. Я воїн, звик їсти і пити в поході. Іскра щойно вхопилася за губку, але зненацька понесли коні. Вони неначе показилися. Всі четверо вороних, впряжених цугом, потім казали, що вони почули вовків у кущах. Але того ніхто не бачив. Вони летять, як шалені. Карету кидає, неначе тріску в шумливому потоці. Кучер Данило полетів сеперед кашки реберть, коні несуть карету до байбакового байраку, на кручу. Пан Каштелян п'яний вирішить віват. Я хапаюся обома руками за праву вішку, впираюся колінами вперед і тягну вішку на себе, тягну з усіх сил. Ліва вішка намоталася на колесо і трітнула. Коні гинають шиї, скрупів, морд, шматтям опадає піна. Карета стоганить понад байраком, гурт молоденьких берізок відвихнувся з дороги, довгі відтяж магануло по шкиряному дашку карети. Попереду розшипірили віття карякуваті дуби. Нас рознесе об них. Але в цю мить з передньою паровицею порівнявся сотник надвірної варти пиво, котрий був призупинився у балоці з козаками. Вони частувалися з флягоковитою. Я сидів обличчям до них і бачив, як вони те робили. Пиво на всьому скаку перестрибує з сірого в яблуках на правого вороного – і круто завертає в поле. Колеса грузнуть у чорній ріллі, коні басують і зупиняються. З їхніх спин струменить пара, і я на мить втрачаю з зору пива. Пан Каштелян регоче, він нічого не розуміє. І тоді дві дужі руки вихоплюють мене передка і тормосять. А широкий з вузькими губами рот шрипить, «Ти не скажеш, ти не скажеш нікому, що ми відстали!» Він без шапки, чорний, прилизаний чубок розкуйовдився, притиснені до потилиці вуха, здаються прищуленими, в чорних глибоких очах прохання і погроза. «Не скажу, я й не скажу!» «Дивися ж!» Знову тупіт і знову коні. «Може, це сам полковник пиво шукає мене, щоб віддячити, що я не розказав?» Один раз він вже віддячив мені повною мірою. Тут під сухо тріснув постріл. Ще один і ще. По кому чи по чому вони стріляли? По Сайгакові? По хазяїну мого барлога? Я чую близькі пугуки, чую далекі луни, чую не лише вухами, а всім тілом. Серце не гупає, воно завмерло. І весь я завмер, навіть дихання спинилося. Вигулькнула переді мною маленька степова мишка. Сіруруда з темною смовою на спині. Створіння спритне й чисте. Мабуть, вона звикла ласувати крихтами та господаря цього барлога. Відважна і нахраписта мишка. А тепер почула, що барлік захопив хтось інший, і запанікувала, що в неї можуть відібрати у звичайну здобич. і очі на дивилися невідпорно. Лежиш? Лежи, тебе все одно знайдуть. Ти ж капусне створіння. А самому захотілося стати мишкою, шаснути в нірку.